Сорочок небагато, всі білі, але... Муся навіть розчулилась. Ненаві видно, що сто разів випрані, хоч і на крахмалині. наштовхнулась на щось тверде. В хустину загорнуте. Виняла, розмотала похопцем. Револьвер. Далі більше, на дні. Дві вирізки з газет пробіглась очима. Учора в новому приміщенні публічної бібліотеки відбувся зимовий благодійний аеробал. На балу були присутні. Абзац пропустила, адже там звичайна світська хроніка читає далі. На запрошенні його світлості пана Д'якова, за сприяння якого, як відомо, було створено понад 35 моделей аеропланів, Свою надзвичайну доповідь зробив маловідомий у світському товаристві інженер Федір Фердинандович Андерс. Він закликав поважне товариство зробити внески в есигнаціях на будівництво повітряного судна, котре, за його словами, прославить наше рідне місто, і натякнув, що надзвичайний летючий корабель, котрий нині – розробляється авіаторами-аматорами в майстернях механічного гуртка Київського політехнічного інституту на секції повітряного плавання, може надати імперії значні переваги у будь-яких бойових діях. Відірвалася, знову до звуків дослухалась, вода лється, узялася до другого аркушика – вирваного з іншої газети. Тут уже цікавіше – кримінальна хроніка. Розбійницький напад на майстерню Київського товариства повітряного плавання. Уночі невідомі розгромили майстерню авіаторів, що розташовувалася в самому центрі міста на розі Хрещатика та Прорізної. У майстерні – розтрощені меблі і моделі аеропланів, розбитий посуд та інше майно. Оскільки погром було вчинено вночі, жертв і постраждалих немає. Поліція веде розслідування. Так-так, думаємося, Муся, певно, якимось чином дві ці замітки пов'язані між собою, якщо він їх разом склав. Але хто ж він сам? Хакторисько, чи... чи вбився, аж здригнулася Муся. І ще один картонний аркушик намацала, витягнула і заклякла, роздивляючись. Це фотокартка, або, як ще кажуть, дагеротип, а на ньому холодна посмішка, холодні очі, світлий чуб. Вуста правильної форми, немов намальовані, Прямий ніс, зворушлива ямка на підборідді, Широкі плечі, тонка талія. усе те, що нині десь у підвальному приміщенні Обкладене брилами льоду лежить. Тіло. Мусю ледве не знудило. Так ось воно що! Аж пошкодувала, що так швидко на слід вийшла. Ось хто на пана посла полював. Що тепер робити? Підсунула до дверей вбиральні тумбочку. Всілася на неї зверху, щоб надійніше було. Треба б одразу до капітана бігти. А ще краще і Політа Вікентівича покликати. Ех, хоча й шкоди. Йому свої лаври віддавати, але небезпечно все те. Раптом втече, варто дочекатися зупинки і здати злодія поліції з рук до рук. А перед тим краще тут самій допитати, прямо тут. Трішки моторошномусі. Майже так само, як колись вона ще Гімназисткою перед судом стояла і свідчення свої щодо вбивці Петра Шнура давала.